Tak, bylo nás to málo, nicméně přesto zahajuju uh, tímto diskusi a uh, možná se zeptám na uh, Ty b ty, ty, to je nějaká opravdu divnost uh, velká, ty jsi říkal, že, se, uh, že nemají ani mendelovskou dětičnost. Nyní. To znamená, oni v, jako vzniknou a množí se v podstatě nezávislé, je jich tam vždycky různý počet a takovýhle? Dvá je tam různý počet. jedna definice B kromozómi je, že jsou prostě variabilní populaci, takže prostě někdo má 0 až třeba 4, u těch senců je to prostě, že jich 8 a pak jejich dítě má třeba 6 nebo 0. No, ale já si si přál, že to jako jak moc jsou teda stabilní za těchto bych čekal, že jo. to za chvíličku vypadnou nebo no, prostě. My, no, my, které můžou mít nějaký jako fenotypový efekt, takže můžou, můžou být jako selektované. A, a když si se tím záviděl, Honza se má u myšic a ukazovali, že myšice, které mají b chromozomy, třeba přežívají zimu a tak, a tak takže můžou být jako selektované No a právě teď vyšla ta práce v Karen Biology, a už se to vědělo u nějaké cifliny a teď je to u, u těch slepých tetér, dodu že že ten chromozom funguje jako pohlavní chromozom, takže mají vlastně jako tam gen, který determinuje pohlaví a v té prostě omezené populaci v té to je prostě to má jako hrozně jako, no. divnou a to jako, prostě z toho B kromozomu, pohledný kromozomu. Jo, takže tou selekcí to je vlastně jediný, mm. že jinak by mm. mi, mi přišlo, že to okonžitě nevymizí. Ne, ne, ne, ne. On zas. Lukáš, už jsem říkal fantastický, A v té stabilitě, to chromozomů a hypotéze, ten uh, s basbou nejaký jako je tak kdyby tak bylo, tak by se dalo předpokládat, že, že bude stabilnější teda ty systémy, kde není degenerovaný ten eterokomatický, protože tam je vždycky větší šance, že tam bude. No, nasyčel něco takového, tak, jim, tak jim bude, jako úplně že by já myslím, že tam stačí v podstatě jako jeden, který no, by byl... No, ale máš v degenerovaný, tak tam máš větší pravdě, protože to nějaký bude. No, zase... Uh, Nebo je to prostě... Efektiv, ono, uh, my říkáme jako transport. degenerovaný, že ten náš pohlavní homozom je degenerovaný, ale ona uh, je na to prostě strašná selekce, aby se tam udrželo to, co se tam udržet má. Jo? Čili ona to není prostě ztráta, stejně jako se povídá o té inaktivaci x chromozomu, že každý gen se chová nakonec jako jinak a záleží prostě na tom, jak je funkčně důležitý, tak kromě toho, že ty geny na Y-chromozomu třeba nás lidí jsou geny důležité pro samce, tak jsou tam taky geny, které jsou citlivé na změnu genové dávky. Takže tam prostě selekcí zůstaly, protože kdo je neměl nebo měl jednu kopii poškozenou, tak prostě zmizná. Takže je to selektivní, selektivní proces, který udržuje fit, a nejenom v těch palindromech, i mimo palindromy jsou prostě věny, které musí být konzervativní a prostě jsou v jedné dávce na x, v jedné kopii na x a v jedné kopii na y, takže to není tak jako, tak jako úplně jenom Degenerace, ale je to hrozně, velmi, hrozně selektivní degenerace. A podobně je to třeba u ptáků, že vtačí chromozom V, třeba uřecí, tak nebo hadí chromozom V, hodně degenerovaný, tak se ukázalo, že je to úplně stejné. Že na něm zůstalo prostě pár genů a jsou to ty geny, které jsou důležité je mít a je mít ve dvou funkčních kopiích, nebo prostě ty, které jsou důležité pro samice. Úplně stejný jako s tím, lidským epsilonem, takže nevím, proč by mějí nediferenciované pohladní chromozomy měla mít tu výhodu. Prostě záleží na tom, kde ten gen je, v jaké vlastně. To jaké přílepří, podmít, Jo. No, to asi jo, ale... Pokud takže že jsi... potom se tam už ustavují, jenom ty, co tam opravdu musí být. Jasně, jako jasně. Existují, existují ty představy, <těji> uh, <kriči>. že <těji> Ten pohlavní chromozom přestane nekombinovat a tím pádem se začne kazit. A Nikola si zůstavil model, mu říká horká brambora, že pokud se něco začne jako kazit, tak je rychle to předat rychle ten geneterminující pohlaví na nějaký jiný chromozom, tam ten se prostě zase znátoří, protože ty geny jsou funkční na X, a takže, takže zanikne. No a když si začne kazit ten další, tak je dobré to přehodit jinak takhle, že by to mohlo fungovat třeba těch skokanů nebo těch cychlit, že proto je u nich vlastně i výhodné zkoušet úplně jako různé pozice v genu. Tak by to mohlo znamenat, že ten uh, gen determinující pohlaví nebo různé geny determinující pohlaví se takhle jako přebíjí jeden druhého a najednou prostě některý z nich padne v genu, buď duplikací, anebo se dí vedle nějakého genu, se kterým udělá tuhle tu koalici, která to stabilizuje, jo? Že se prostě vy, vyzkouší se různé prostě, různé možnosti a tohle to stabilizuje, tak pak už to prostě Tak si to, tak si to představím, že by to mohlo fungovat, ne? takže... že to vidíme my to vidíme spětně, my vidíme tenhle stabilní 165 milionů let, tyhle si jako přehazují, jo? ale možná i v rámci cichlit jako některé linie už na to přišly a už pojedou prostě dalších 100 milionů let se, co no. Je to tak, my i v rámci, i v rámci kosnatých ryb existují samozřejmě linie, které, které mají docela stabilní pohlavních chromozomy desítky milionů let. Takže teoreticky tu, tu hypotézu člověk mohl testovat tím, že by se podíval, co je ve vazbě s tím genem determinující pohlaví, co to prostě dělají ty geny a, a jestli to tak opravdu je, nebo ne. Myslím si, že je to, že je to jako testovatelné, ale myslím si, že je to hrozně jednoduché, že to je to logické, ale Dost dlouho jsem o tom takhle nepřemýšlel. Přemýšlel jsem o tom, tak čím se ty nališí, čím se liší ty medaky a čím se liší ty cyklidy a od těch skokání, od těch varanů a lidí a tak dále. A myslím si, že to může být prostě jenom takhle, že to prostě mele, najednou se tam přijde na něco, co to zafixuje a to by mohlo být tohleto a pak už to je vstavě. Ale je to moje teď 14. oblíbená hypotéza. Asi tak. On měl vlastně otázku taky, také stabilitě, systému Není možný, že jsou zvlášť které většinou často většinou docházku s endobovými je jako vlastně ty skupy, kdyby to dostala taky. No, jako by byly nestabilní ty, kde dochází k hybridizaci, jo? Je to dostává, že prostě, jako se stává, výukají polyplody, co si pak stává, k tomu zhodnu dostává, že prostě je prostě... Tí skopka nemoc jako polyplodní nejsou, ale myslím si, že, myslím si, že to tak není, no? Že taky se o to jako přemýšlejí. Je pravda, že třeba druhý s environmentálně určeným pohlavím se strašně daleko kříží, no, Že prostě všichni krokodýly rodu krokodilům se to jako mořský krokodýl z Austrálie se kříží jako s kubánským krokodýlem podně a, a tak dále, prostě jim to nevadí. Podobně je to u žel, že se kříží 30, i morské želby 50 milionů let, odhadnutá divergence se spolu, spolu jako jsou schopné plodně křížit, ale oni jako kakty se taky kříží nějakých 20-30 milionů let jo, a mají jako ze dvě pohlavní chromozomy. Takže tam my jsme se zase museli ptát, jak plod jsou divergentní, že to není prostě jenom ta doba oddělení, nebo odhad doby oddělení, ale ještě jiné závislosti v genu. Myslím si, že to, že to prostě jako uh, přispívá po pohlavní chromozomy k diferenciaci podle toho Dejnova pravidla, ale nebude to tak úplně jako stoprocentně 100%, 100 jako platit. No. A myslím si, že, že to uh, Aspoň těch cichlid nevypadá se, žijou všichni v tanganice, ale nevypadá to, že by si moc jako vyměňovali hybridizacitě ten pohlavný chromozom. Já jsem z toho obrázku umazal ty linkage groupy, ty, ty dané chromozomy, identitu těch chromozomů, které prostě jsou o, jako pohlavní kromozomy u těch jednotlivých linií. Takže teď to tam moc jako, jako není vidět. Je pravda, že některé ty linie mají stejný pohlavní chromozom a jednou je to XY a po druhé Z, takže ZV, takže asi ani u těch si takhle nepředávali, prostě ne, ne, nepředávali i ty pohlavní chromozomy a vznikaly spíš jako nezávisle, no ale ta introgresie je jako možná. To nevím, já myslím, že hledavci jsou prostě dobří a <laughs> jako na, na něco, pokud někdo na něco přijde, na koronavirus přišli zrovna netopíře, ty jsou taky docela dobří, ale jinak na většinu věcí přijdou jako hledavci, no. Prostě hodně mají krátké generační doby, mají možně potom stoutá dája, to je prostě ostrovní zvíře, z Japonska. Tam to vzniklo jedno, a dneska jsou ty dva druhý bez toho. Y-chromozom, ale vzniklo to u jeho společného předka na Ústrově, takže na Ústrově ještě může prostě vzniknout nějaká divnost. Ty slepušky a její příbuzníti jako divní hraboši, tak ti žijou zase jako spodzemní zvůřata, jsou trochu jako divné, protože nemají tak velkou disperzi a často mají jako lokální nějaké adaptace a tak dále, takže je možné, že tam prostě nějaká taková divnost vznikla a potom jako driftem se zafixovala, už tam, už tam zůstala, ale to jsou takové jako advoky potézy, to, prostě jsou to hledavci, A nebo je to taky tak, že prostě v Japonsku mají uh, Cytogenetiky v Rusy, v Gorodku na Cytis, jsme tady živého cytogenetika na biologických čtvrtků, mého spolupracovníka Vladimíra Trifonova, který pohledal těch B třeba u na tenkrát. Takže prostě to tam zbadali, no? že to tam prostě chytali ty satušky, dělají chromozomy a řekli si, jo, to je X0, tady má Y chromozom a šlo se pak dělat po té skupině. Je možné, že těch skupin bude víc, prostě ta myška drobná se taky začala chovat, africká a pak se jako přišlo na to, že má divný poměr pohlaví, divný divný kariotyp a možná, že jako těch chliny je pořád ještě víc, akorát když někdo vidí, že najde XX a je to samec, tak si řekne, tak jsem to špatně určil, nemá další jako materiál. Je, je možné, že těch případů bude jako mnohem víc, ale Jenom se a teda já jenom to doplním. Ty se zmínil ty netopíry, kteří jsou dobří v něčem. Teď ty hlodavci, ale ono to možná právě dává smysl. Ty netopíři jsou dobří v úplně opačných věcech, protože mm. jsou to extrémní kastrategové potřebu na to, jak jsou malí strašně dlouho žít, takže musí žít mm. v poevluci s těmi viry a tak dále. A tohle jsou zase naopak extrémní kastrategové, kteří mm. si zase budou dovolit prostě nějaké úplně jiné věci, a dnes si asi dovolit nemůžu. Velký počet dům, no, ale samozřejmě to může souvisit. Ale tady je opravdu to, že mají krátkou, krátkou generační dobu a obrovskou reproduční rychlost, hmm. Tak člověk tady že, to spekuloval, by... že to bude nějak s tím souvisem. No. Jako někteří lidi říkají, že uh, jiné pohlavní chromozomy uh, Mají ještě jiní savci, jo, že těch přechodů je jako víc, ale u všech těch ostatních zvířat, což jsou mimochodem zase hledavci a zase jsou to jako lomící, takže zase hradoši, tak je tam vlastně ten typ těch pohlavních chromozomů té myšky dolů. Že tam je taky prostě, uh, uh, že tam je taky tohle, tohleto, ten, ten prostě. Uh, feminizující X-chromozom, kterému jako říkáme X hvězdičko, ale mohli bychom mu říkat V. Jo? Takhle se to prostě jako zažilo. A jsou uznám ještě jako tři, čtyři další linie hodavců. Všechno jsou to prostě ti hraboši. A hraboši jsou, jako, hraboši jsou jako divní. V rámci rodu mikrotů se vzniklo. A jedna hypotéza je, že hodně hrabošů má... Ach, jazně, matické pohlavní chromozomy během, uh, během uh, samčí mejozy, že nemají teda žádný pseudo uh, pseudo, uh, žádnou pseudoautozomální oblast. Jo? Čili se přemýšlí o tom, že tam není evidentně obligátní rekombinace mezi tím pseudoautozomální části X a Y, protože spolu vůbec nepárují, takže možná to je predispozice k tomu, proč tam můžou vznikat nějaké jako, divnosti těch hlavních možná že jo. A bych se, které, končí, nebo teoreticky končí že ztrátu který který nese ten ale my v Tak když si vlastně tak zamyslím, jako, že na vlastně to teoreticky došlo k tomu, že determinačnímu, vlastně ono znamená právě elementární determinace povladí. Jestli teda nás nás padlo a že by to mohlo mm -hmm. být dole vlastně to elementární determinace povladí. To se zmiňovalo, že by to mohlo být jako ancestrální stav. Mhm. Mm Berte, by to zaručilo nebo morce tak tak tak tenhle třeba jsem. No, a třeba vlastně nevěděla jsem, že to momentálně subterranní cyklist. A vlastně dokázalo tu tedy ne vlastně ten fermentování biologická, to byl to Zdech, tam dali. Mhm. Mhm. To bylo. Jasně. Je tam ale nějakou, který má proto nějaký. Jo. A jestli náhodou třeba máš nějaké informace o tom, jestli Mhm. Jo, ro rozumím tomu. Uh, já si myslím, a původně jsem si uh, Původně jsem si myslel, že prostě environmentální určené pohlaví aspoň u amniotických obratlovců může, může vznikat prostě opakovaně. Tak se to jako tvrdí, že prostě aspoň u plazů prostě nic to není, prostě je nějaký environmentální vliv, máme XX třeba zvířata a část jich revertujeme tou teplotou a máme teplotně určené pohlaví. Takže takhle se to ukázalo třeba v laboratoři u kamépolity Vityce, která má normálně ZZ pohlavní kromozomy. A ukázalo se, že když je inkubujete na 35-36 stupňů, což je fakt strašně vysoká teplota konstantní, tak část těch ZZ jedinců jsou samice. které když střížíte se samci, má, kteří mají normálně ZZ, tak mají prostě samé ZZ potomky, takže to jsou samci, ale pokud ty ZZ potomky dáte zase do 35 stupňů, tak tím je revertujete na samice a tím pádem vlastně v jediném generaci můžete ztratit chromozom a přejít prostě k environmentálnímu určení pohlaví. To je vlastně jako udělat takhle v té laboratoře se to, no, to udělalo. Je hrozně je jednoduše. Uh, no, ale když se podíváme na ten filogenetický pattern, Taky ty agamy toho druhu pogona mají stabilní pohlavní chromozomy, aspoň jako 20 milionů let, a sdílejí je se sesterským rodem tympanokryptis, a to víme jako určitě. Takže v laboratoři to užíme umíme jako přejít ze ZV, ZZZV pohlavních chromozomů na environmentálně určené pohlaví a ztratit ten chromozom a nahradit ho tím ZZ genotypem hrozně jednoduše. Ale v přírodě se to prostě. No? ale takový prostě příklad fakt jako není. My jsme potom šli a všechny ty příklady, které vypadaly, máme varaná s teplotně určeným pohlaví, máme ještě s teplotně určeným pohlaví, tak se ukázalo, že jsou to blbosti. A že mají prostě uvnitř těchto těch liní mají ty sadionů pohlavní chromozomy. Takže to byla jedna věc, proč jsme si mysleli, že to environmentální určený pohlaví nevzniká tak jako, nevzniká tak jako jednoduše. A druhá věc je, že je jako nápadná ta filogenetická distribuce, jo? že to mají, určitě to mají ancestrálně želvy, krokodýly, hatérie a šupinatých plazů je koni, kteří jsou jako sesterská skupina většiny šupinatých plazů, jo? čiže ta distribuce je takhle prostě jako divná a vždycky to mají ty bazální, jak jim říkáme, trochu nesprávně jako jako, uh, línie, no, A u těch, kde víme, že se něco stalo jako u těch želv, tak mějí pořád environmentální určené pohlaví a čtyřikrát zvukly pohlavní, pohlavní chromozomy. A už nikdy jsme tam nenašli jako zvlášť. Takže ta filogenetická distribuce mě nahrává, že by to no, mohlo, mohlo být takhle, že to je prostě jako těžké, uh, těžké vyvinout. Ale asi je to hodně těžké docela si zbavit, že? protože prostě se si to, si to jako stalo ty vzniky pohlavních chromozomů, ale pořád ještě, pokud je ta hypotéza správná, že to je homologické mezi krokodýlama, želvama a gekonama, což tak nemusí být, ale je to prostě naše hypotéza, která nějak nás jako stimulovala k tomu, to dá zkoumat a přitom jsme přišli na, přišli na jiné, jiné věci, tak třeba se ukáže, že to, tak, že to tak není, ale mně připadá jako náhodně podivná ta filogenetická distribuce toho environmentálně určeného pohlaví. A tohleto stádium, jestli jako vlastně vůbec existuje, no, já nevím, ona ho jako hrozně propagovala Jenny Grace, která ta její výpáha byla opravdu velmi jednoduchá, řekněme, která říkala tak na začátku před 165 miliony lety měla x, x a y stejný počet genů, zhruba třeba 1500. Dneska u lidí y má 45 genů, takže tím proložil přímku, čas prostě a počet genů a přišlo, že za 10-12 milionů let bude na y 0 genů a tím pádem y chromozom musí zamiknut, jo? Al pak jako operovala tím, že zanikl u této kudáji a zanikl u těch, u těch slepušek a takže to, se to jako lidem se stane taky. Jo, a pak se to dostalo všude, všude do nohy, že prostě zaniknou muži a zanikne Y-chromozom a tahle ta představa se stala strašně populární. Jak třeba, když jsem profesoru na rektorátu, tak se mě tam jako ptali lidi, kteří byli filologové, a já jsem povídal co po chromozomech, chromozomech, a se mě zeptali, jestli je pravda, že za pět milionů let vymřou muži a Y-chromozom, jo, takže to je nějak jako perfektní mén, který se lidem usadí v hlavě a už ho jako nepustí, ale je to opravdu tím, že přímku proložíme dvěma body a nikde nám to padne na můj. Na tom je to jako, jako založené, ale vážně ty, ty to kudeli opravdu ten Y jako ztratili, ale nezbavili se toho X, jo? což je jako vtipné, že oni pořád mají to X0, X0 jo? a X0, takže mají prostě pravděpodobně ta kompenzace genové dávky je opravdu jako silný, silný konstant, že ten Y můžete ztratit, ale teda můžete ztratit SRY a ten zbytek těch jenů musíte dát jinam do genomu, takže ho vlastně část toho Y zachráníte tím, že ho dáte na X nebo někam na autozomy a potom vám pořád ještě zbývá ten X a s tím musíte udělat XX a kompenzovat jako u všech, takže oni mají xx u samců i xx u samic, ale ten mají deaktivovaný. Obě ty mají deaktivovaný ten jeden x. A nebo mají ten x0 x0 a prostě jedou na ten jakoby samčí, že nemusí nic dělat jako my muži. No? Čili jako ten, ten x je taky jako hrozný konstans. Takže, že by zrovna jako u samců z toho vzniklo něco jako úplně jiného moc nevěřím, protože ten, to omezení toho X, který 165 milionů let byl jako uh, uh, vybalancovaný mezi, mezi pohlavími toho se dá jako těžko, těžko zbavit. No. máme no, a máme XX že ženy, ženy, ale nejsou plodné. A já jsem chtěl Nějaký slide Nathan dal ší. Nathan váž. Smatění. Udělal jsem jen Je krásný, že jste jako s kompozicí, kterou jsem od Ale co mi tam všude matoucí je, je, je, že ty šipky jsou všechny jako rovnocené A to, to nevěřím, že tak je. Tomu já taky nevěřím, že no. taky. <laughs> <laughs> <laughs> Takže chci slyšet, jestli prostě, vlastně jaký z těch variant dochází týčestně. Je mm -hmm. Jo. No tak tohle to prostě jako je velmi časté, mm -hmm. prostě, že jo. Prostě, jak se ukazoval, ty krána svých, které je ten věc než jo. Jasně, to, že jako... Tohle to jeho... znamená asi třikrát, jo. <laughs> Ale to, to je jako by nějaký jako celý... Mm -hmm. Nyní než, než jako přechody mezi dvěma stavování. No tohle je, tohle je prostě zkompletované s, s tím, že Uh, tohle se stalo u věstí míchry, tohle se stalo u lososu ten přeskok, jo? tohle se stalo u medaky, tohle prostě u myšky drobné, jo? takže to je fakt jako skompletované, co se všechno stalo a kam jsme to tak jako dali no, to, přes to, tak si další článek, že to kvantifikujeme. <laughs> Jasné, a ono to jde docela blbě, jako třeba něco, to se stalo uh, třeba 25krát v rámci savců. Jo? a patnáctkrát v rámci leguáno, to třeba, jako, co víme, tak to je docela jako silné, že se, že se jako spojí. Tam to se stalo v rámci ptáků, e, tohleto se stalo v rámci ptáků minimálně dvakrát, třikrát. Jo? Takže u některých jako víme, ale vzhledem k tomu, co víme jako vůbec o pohledu. Na... že se tam přidá původně autozum oblast. A že se přidala do pseudo autozomální oblasti na XY pro toho dneska tady v téhleté věci. Takže proto dneska jako máme i třeba na Z i na V. Ano. A ano, tím, tím jsme chtěli říct, oni existují, tomu se říká x1, x2, y třeba, pokud mluvíme o samší hetero, heterogametnosti, takže potom vlastně při mejoze tenhle chromozom ten páruje s tím a tenhleten chromozom páruje s tím, takže dělají trivalent a rekombinují tyhle ty vlastně volné části rekombinují a tyhle ty prostě rekombinují tak jako tak jako předtím. Takže vlastně máme komplex tří chromozomů, ale prostě tenhle chová úplně stejně jako autozom. A těch nějaký nový chromozom nebo nějaký komplex záloha? Prosím, prosím. Uživáte nějaký prostě co v tom genu na začal začátku? nějaký autozom, kde Y chromozom zfuzoval s nějakým autozomem, tím pádem zůstal jako ve vazbě, udělají novou vazebnou skupinu, no a tenhle ten autozom, pokud chce tam zůstat, tak během mejozy s ním vytvoří jako bivalent. Ale tenhle ten vytvoří bivalent s tímhle, takže dohromady tvoří, tvoří trivalent, jo. Čili vlastně, když máme takhle ten Y. Tak vlastní ním je ten X a tak vlastní ním je ten původní, původní autozom, který říkáme X2, tomu říkáme X1 a tomu tohle y. takže samice mají potom X1, X1, X2, X2, X2 hlavní chromozomy a samice mají X1, X2, y. A takhle, všetká takhle všetká se to... to je všetká. Prosím. Všetká to asi, asi tak, no. A těch chromozomů může být víc, nemusí být uh, Třeba existuje jedna žába, jedna letavka, která má do tohohle systému zapojených víc chromozomů, takže má vlastně víc pohlavních chromozomů než autozomů, ale všichni se chovají takhle jako pseudoautozomálně až na ten původní pár. A nebo třeba taky monotremáti, ptakopisty ježuráti mají X1 až X5, a dělají takový dlouhý řetězec prostě. Někdo tvrdí, že původně to byl dokonce kruh, který se pak roz, rozpadl a teď dělají ten řetězec během samčí mejozy, že se takhle prostě všichni poskládají za sebe těma pseudoortizomálníma oblast. Je docela zajímavé, že tyhle typovadné plomozomy mnoha četluje, vznikají, docela často pod samčí heterogametností, takže jako vznikají typu X1, X2, Y a docela málo často pod samičí. My jsme o tom kdysi napsali článek, že si myslíme, že by to mohlo být tak, že samčí mejoza je férová, takže vzniknou z mejozy čtyři, čtyři buňky, čtyři spermie, zatímco samiční majoza nyní ferová, říkne jedno vajíčko a tři polární buňky, které, které si veškrtnou, takže by tam mohla být velká kompetice o tom, kdo zůstane, té, kdo zůstane v té vaječné buňce a kdo půjde pryč do té polové buňky, která je mrtvá se volčního hlediska a že to by mohlo právě zabraňovat vzniku těchto komplexů, protože kdyby protože ten, kdyby to bylo třeba ZD, že jo? tak e, tyhle by měly dvě centromery a tenhle jednu. Jedno. Takže by to mohlo dělat neférovost během toho dělení, že dvě centromery by se mohly chovat jinak než jedna centromera během, během mejozy a tím pádem by mohly spíš skončit v polárním buňce nebo spíš skončit ve vajíčku a, a prostě mejo, tím by docházel k meiotickému Takže Vlastně meiotický tak by mohl. obrana proti meiotickému tahu by mohla zabránit, tomuhle vzniku vícečetných pohlavních chromozomů pod samičí heterogametností. Je to tak, že je to mnohem uh, méně časté, než pod samčí heterogametností, ale těch linií, které mají samčí heterogametnost a mají to. Uh, takových je jako víc. My jsme sami objevili od té doby chamelány právě rodu které kteří mají ty Z1, Z2V, pohlavní uh -huh. chromozomy a nevím, jestli mají problémy během mejozy, samičí mejozy jsme již ještě nestudovali. se ještě zeptat, jestli ten SROI úplně jako ztratil, hmm. a ví se, co vlastně jako přebírá tu jeho hmm. nebo co se teda jako... Neví se, neví se, jo, kde je nějaké kandidáty, kandidátní geny, třeba Tesco, který by to mohlo být, ale jsou takové jako hypotézy, že možná... Ne, ne, ne, neví se to. Ono, jako jsou to taky ohrožené druhy, to je jako velký hoda věc, kterých je málo, nedá se to prýchovat, je to chráněné a jako, nevím. No, ani, ani u těch elobiů se neví. Jsou, jsou prostě nějaké hypotézy, kdo by to mohl být, ale hmm, zatím, zatím se to nepodařilo rozlušit. Vyštěji že v podstatě tu funkci přebrá nějaký Něký gen, ale jiný by, gen. jako by, že ten mechanismus zůstává stejně jenom to dělá několik jiný, ten progen zjistil, uh, jo, jo, že zůstají genotypově určené pohlaví, ale mají jak jiný gen. SRV zmizela, nebyl dotekovaný v genome. Pět po, pět po. Já se ještě zeptám e, na věc s, mimo ty chromozomy, já nevím, že jsi mluvil o chromozomě, ale změnil se i ty, i ty karety, jak vybřou, protože se prostě mění teplota oceán. tak. Tohle je věc, která mě trápí už dlouho, já jsem se na to vysyptal, ale vlastně ta odbojit pro, pro mě ne, neuspokojuje. jak to teda, jak si to lidi představují, že tohle určení po hlavě jako s jako takovýmhle poučením pohlaví teplotním přežívají ty, o, o, ty kvartérní oscilace, které jsou opravdu hlavně obrovské. Hmm. Jo? Protože já si dovedu představit jako několik možností. prvé, že e, jim to je jako jedno, ale tomu, tomu ne, jo, že je úplně extrémně vychýlený pohlaví. Tomu nevěřit, zaprvé evidentně to tak jako není empiricky, prostě to nejsou takhle vychýlení. Jo. Takže jedna možnost je, že dokážou rychle to adaptovat k to, k, k, aby, aby to pořád jako adjustovali na tu teplotu, že je v podstatě jedna, je jedna teplota, ale to pořád na to pořád na to e, pohlaví, a ne, e, na, to, na ten vyrovnaný poměr pohlaví. A nebo teda ještě si dokážu představit, že tam bude něco takového, že mají relativně velký areály rozšíření a hod, e, ten areál rozšíření končí tam, je už ten poměr pohlaví prostě tak Jasně, a, no ono se o tom fakt jako moc, Neví, no. <laughs> Takže a myslím si, a můj odhad je, že to bude případ od případu jinačí, no. že mořské želby budou právě jako takovéhle, jak to vidí taky autoři téhleté studie, která je debatovaná a prostě někdo jí velký, někdo na ní hrává, kde oni vidí, že prostě právě proto tam mají ten písek s, s bílým pískem a s černým pískem, že jako vždycky se říká, že mořské želby jsou extrémně filopatrické, no ale to znamená, že třeba jako 90% se jich vrátí na tu samou pláž, jo? a těch 10% ne, a pokud by jako na severu někde byla prostě pláž, která by dělá víc samců a na jihu nebyly samci, tak oni zase jako nejsou blbé ty želby, že jo? ti samci, prostě když jsou samice, tak tam budou ti samci, jo? takže tam přijdou a tím, že vlastně ta disperze je vlastně jako obrovská, tak se to nějak jako vyrovná a jsou to jako dlouhověká zvířata. Tady je taky jako zapotřebí vědět, že samice dospívají později, ale množí se jednou za tři nebo taky čtyři roky. Takže oni prostě jsou někde v oceánu, pak přijdou, tam na ně čekají samci, odpáří je, a ta samice pak naklade dvě, tři snušky a pak si dá zase jako tři, čtyři roky vůn. Zatímco ten samec ten je tam furt a čeká každý rok a čeká na ty samice, takže operační poměr pohlaví je u těch mořských žel vlastně jako skoro vyrovnaný, skoro 50 na 50, i když i kdyby měl takhle prostě primární poměr pohlaví, ne, poměr pohlaví při vyvíhnutí, tak ten operační, ten je prostě úplně, úplně jinakší, protože ti samci dospívají dřív a množí se prostě pořád, a může se pářit jako s více samice, mají pořád, pořád jako aktivní a mají tu velkou disperzi. Na druhou stranu krokodíly tu velkou disperzi jako nemají, No ale občas jako zase žijou dlouho, když je tam jeden samec, tak prostě mají, já si myslím, že mají tu nízkou efektivní velikost populace, taky proto se jako moc jako nevyvíjí, jsou takový aspoň dnešní krokodíly, jak to měli jako fosilní krokodíly, kteří jako před dinosaurama měli píka vytvořili kde co, ale že ty dnešní krokodíly jsou takový jako dost konzervativní, jak my my se jako, Gaviala, a pak už jako nic, že jo, no, jako morfo, morfologicky, když to hodně zjednoduším. No a tak ale mořský má taky prostě obrovskou disperzi. Jako jo, a mě to připadá, kdyby jako to bylo tak, že je to taková hodně plítvavá strategie, jo? že by jako, jo, tak občas no. je to, prostě se to vychýlí, tak ono to nějak, ono se zase nějak srovná nevím, no? prostě přijde mi to... No myslím, a pak je samozřejmě a, ještě, jo to, že můžou posunout tu normu reakce, což prostě jako dělají. A tady mám někde ten uh, obrázek těch krokodýlů, takže v té době můžou posunout ten poměr pohlaví, kde byly krokodýly, tady, tady byly krokodýly. Okay. Jo, čili prostě ta teplota se nějak jako liší, krokodilu se utrusí, jako jiné veštěního typu, jste předstupné vystupné na tomu prostě, většinou to vykolat těch třicetidbou, ale jako... hmm. můžou, můžou se trochu můžou se jako posunout a kromě toho prostě existuje variabilita. Často ty druhy s teplotně určeným pohlaví mají víc snušek jako ty želvy, A na jaře je určitě jiné počasí než v létě a jiné než jako na podzim, než mají tři snušky za rok a žijou dlouho a jak, oni, mě, mě přijde, že druhý s teplotní učení pohlavím jako docela neradí dělají samce. Jo? Proto jsem to zmínil, že uh, u těch krokodílů jako vypadá to, že není úplně samčí teplota. Jo? Prostě snaží se většině, aby to byly samce. Jo? Prostě našich gekonů, když to je mezi 30,5 a 31,5 stupně má, tak jsou to tak z 80% samci a jinak jsou to prostě samice při teplejší i, i prostě nižší teploty. No. A jako teda, jo, to, to, je to, to přijde, že, že je to takový divný a že jakoby, pokud je to takhle, tak opravdu je pak hrozně výhodný udělat si ty pohlavní chromozomy a mít, mít ty poměry nějak pod kontrolou. Jo. Pokud je to opravdu takhle závislý, jo, dobře, tak mají víc snušek, ale to znamená, že některý se jako netrefějí, některý ty jako přijdou vníveč, protože prostě jsou moc brzo. Jo, prostě přijde mi to vlastně hrozně plýtva. Některé ne? jsou ve stínu, některé jsou na slunku no, a můžeme se jako změnit. Měl... No, ale já si myslím, že proto jsem tady, já jsem jako na konci, jsem tak jako oslavoval to, uh, ty pohlavních chromozomy uh, s tím dlouhým nosem, ale zase tady jsem dělal tu šipku a teď jsem zúraznil, že tohle je taky jako vůbecné. Že prostě když mají víc samic, tak prostě díky tomu se můžou víc, sice jako nevymyslí toho moc, ale to, co dělají, dělají stabilně, pořádně a prostě ty populace díky tomu jsou větší. Pokud mají vychýlený poměr pohlaví k samicím, tak prostě jsou odolnější, jsou konzervativnější, ale jsou odolnější, vůči prostě jsou lepší kolonizátoři a prostě hrají na tu hemiltonovskou strategii. Někteří, přes, někteří, jako jsou ti vysperní a někteří hrají tu lokální uh, Hamiltonovskou strategii na tu lokální páření pohlaví. Tak si to představu. Ještě jste chtěl? To ještě, ještě třeba jestli se to třeba na ano druhou jestli si to třeba nejsou jako nějaký třeba je to voluměr jako No, ta, ta, ta, ta, ta, no, ta, ta evoluční no, změna se ukázala třeba u o, Kaimanky, Dravé, že severní populace kaimanské mají posunutou tu normu reakce v oči jižním a ví se i který gen prostě za, za to že se liší a pravděpodobně šoupne o nějaký půl stupně třeba tu normu, normu, normu reakce. Takže to je ta, to je ta adaptace a... Co jsem ti ještě říct? jaká no. uh, byla ta otázka na tu adaptaci. No jo, jestli si nemůžou a můžou se můžou si jako. Uh, ty samice si můžou taky jako vybírat a mají nějakou variabilitu, uh, jestli to zahrabou jako do, do, na slunko nebo do, do stínu, jo? A to určitě jako hraje, hraje roli, i když ta heritabilita se moc ukázala mezi ten tendenci klást do písku a mezi tím tendenci klást jako na slunko a do, do stínu. A ještě ta variabilita vzniká i v rámci té snužky. Ty zvířata, které mají velké snužky, třeba ty mořské želvy, tak tam vzniká metabolické teplo, takže uvnitř Prostě té snužky může být jako o ten rozhodující desetinu, dvě desetinky stupně tepleji než na okraji snužky, takže tam vzniká taky ta variabilita. A ještě se ukázalo jako hit, že ta uh, embrya si můžou vybírat, co chtějí dít. Jo? Pokud jsou zrovna jako na té hraně, tak embrya i třeba v termoregulují, takže se můžou na tom žloutku natočit jako nahoru, odkud je ze sluníčka teplo nebo naopak dolů, takže i ty embrya můžou svou, podle té hypo, hypotézy, která byla publikovaná v Karen Biology, si i embrya můžou vybírat, já si myslím, že si nemůžou vybírat, ale že svým termoregulačním chováním můžou jako byproduct ovlivnit, jestli z nich bude samec nebo samici. Jo? Čili jako záleží na hodně, hodně faktorech. A, a vy, hodně toho, co víme o tom environmentálním účinném pohlaví, a, víme prostě z konstantních teplot. Jo? Ty, ty mořské želvy se jako zkouma, zkoumají, ale ty jiné druhy, krokodýly a takto, většinou to víme, že vyhrabem snužku, dáme je prostě do inkubátoru, většinou do konstantní teploty a pak se díváme, co tam je. A jak působí fluktuační teploty, jaký má, jakou má vliv vlhkost, jakou má vliv hypoxie, jakou má vliv prostě, uh, jestli ma, maminka dá hodně karotenoidů nebo nedala a tak dále, to prostě nevíme. Na to jsme právě napsali grant, a to bychom chtěli zkoumat. A ne na krokodýla, <lávět> na dekonech se. Kde se vejdou do chovu. Tak, děkujeme, děkujeme pro vás.